сама ж вона поспішила в хол, де юрмалися раджені, і довго сміялася, вгадуючи, хто є хто. Ох, і нарядилися ж вони! На головах маски вовка, рисі, оленя. Хитрий зеленоокий Гемфрі Вінкфілд сховався під моторошною мордою кабана. Боб Пейкок, зірвавши своє кошлате козяче вбрання, просто сяяв у колеці з бускового оксамиту. А гарненький Ілайджа зняв з голови каптура, що закінчувався майстерно виконаним опуделом білого гусака. Причому Мері одразу перезернулася з Гемфрі Бобом, і всі троє так і пирснули зі сміху. Серед гостей – були не тільки залицяльники мері, але й інші довколишні дворяни, навіть діти з сафолкширських йоменів. Її високість сміялася, жартувала з ними, підспівувала святкові гімни, весело плескала в долоні, приймаючи різдвяні подарунки. Зараз вона не мов, забула про своє королівське походження. Їй хотілося бути простою молодою дівчиною, яка веселиться чарівної різдвяної ночі. Якоїсь миті уперед вийшов худий зеленоокий Гемфрі Вінфілд, і леді Мех одразу напружилась, не знаючи, якої чергової витівки можна чекати від цього пройдесвіта. Проте тільки зойкнула, коли він, узявши принцесу за лікуть, вказав їй на омелу, що звисала з балки саме там, де стояла її високість. За традицією, шанованої в Англії майже як закон, кожна дівчина, яка опинилася в святвечір під Омелою, повинна була подарувати гостю поцілунок. Але гостей було багато, та й підвів її Гемфрі Мері під гілку Омели з очевидним наміром. І знову леді Гілфорд квоктала мовковочка, намагаючися втримати всіх у рамках благопристойності. А потім, глянувши на принцесу, замовкла. Мері хотілося цілуватись. Вона сама охоче стала під омелу, очі її сяяли, щоки спалахнули багрянцем. Гувернантка дивилася на неї, немовно впізнаючи. Це була не її Мері. Чуттєва, запальна, зваблива і яка красуня!» Зараз, вирівнявшися і підкинувши на довгій шиї витончену голівку, вона, здавалося, навіть стала вищою на зріст Давня звичка складати за спиною руки, зараз немов приховувала в собі виклик, мимоволі притягуючи погляд до її високих дівочих грудей Леді Гілфорд навіть знітилася Груди у принцеси, особливо на тлі її надиву тонкої талії, видавалися зухвало повними й округлими. Яскраве медово-золотаве волосся, що вибивалося з підмережевної шапочки, зв'язаної під боріддям, ледь прикривало їх. І цей пухкий рот – Губи слід було б стиснути, подумала говернантка, але, боже правий, як же дивилися на неї всі ці юнаки. Гемфрі першим насмілився наблизитися до принцеси, яка стояла під омелою. Припав до її звабного чуттєвого рота. Однак, коли через мить мері відхилилася і демонстративно витерла губи, у залі пролунав дружний регіт. З Бобом вона цілувалася довше і навіть якось здивовано подивилася на нього. І Лайджаш рішуче підійшов до принцеси, але потім забентежився і почервонів ще більше, коли Мері під загальний регіт схопила його за вуха і смокнула в губи. А потім вона сміялася і підставляла то щоки, то губи на свій вибір кожному з гостей. Леді Гілфорд кинулися було, щоб пропинити це неподобство, але її втримали, а потім затягли під омелу і заходилися цілувати. А за нею пішли інші мешканки замка. Навіть товсту куховарку чері розцілували під омелою. Якоїсь миті ошатний Боб Пейкок помітив чорноволосу незнайомку, яка скромно стояла осторонь. А це що за чудо? З'ясовувати довго не стали. Джейм мить опинилася під омелою і, сміючись, одержувала поцілунки. Кінець веселощам поклала сама Мері. «Ну, досить вже, так ми геть забудемо про різдвяне поліно». Як і належало, до зали втягли прикрашений гостролистом і плющем стовбур заздалегідь зрізаного ясена. І всі від принцеси до останнього воротаря Підштовхували, пропихали його в камін Поки Поліно не вляглося на призначене йому місце Що було розцінено як добрий знак Мері, як господиня замку, облила його елем І підпалила від скіпки з Поліна, спаленого торік Цю скіпочку вони дбайливо зберігали для цього випадку Впродовж усього року Опівночі всі відстояли месу в замковій каплиці, куди цього розу набилося стільки народу, скільки в старому замку давно не було. Усі вітали один одного з Різдвом, зичили щастя, а потім гості сіли у великій залі за святкові столи, куштували різдвяну кашу мех Гілфорд і так хвалили її, що сувора пані навіть розчервонілася від задоволення, їли криваві пані рум'яні пиріжки, нашпигованих гусаків, пили вино й ель, сміялися і співали. Мері розвеселилася і, здавалося, не згадувала про причину, що змусила її весь день сумувати. Джейн прислужувала принцесі, як справжня фрейліна, але лише часом відволікалася, коли її зачіпав Боб Пекок. Та все ж, якби не подобався джень цей хлопець, прихильність її високості була для неї важливішою. І ось, дібравши слушну мить, вона мовила, схиляючись перед її високістю у реверансі. Міледі, я прибула до вас без запрошення, однак не голіруч. На Різдво належить дарувати подарунки, і я дозволю собі просити вас прийняти від мене в подарунок Араський гобелен. Араський гобелен. Мері зраділа. Звичайно, на стінах у неї висіли кілька місцевих вовняних гобеленів, але килим з Араса вона насило дочекалася, коли члени пошту Джейн внесуть його до зали, квапливо відігнула один край. Це було просто диво. В Англії не роблять гоболени з таких шовковистих ниток, нашиваючи їх пишними джгутиками, через що малюнок видається випуклим, майже об'ємним. А ця облямівка з подвійних річкових перлів, а золоте шиття, вона усміхнулася. Ми приймаємо твій подарунок міс-попінкорд. І одразу почала розштовхувати гостей Вимагаючи розгорнути гобелен Вона хотіла повісити його негайно Адже він так прикрасив залу старого Хоглі Фарби на гобелені були теплих тонів Кольору вохри, беш, червоний і золотавий А зображував він